«Вважаю, бо зашвидко постарієш». Він пішов у ворота. На Майдані увихились уходники коло будівель. «Де старшина?» – питає Тарас. «А ти, Тарас, де такого прочанина знайшов?» Недоїдок поклонився громаді і мовчки придивлявся до їх роботи, як саме підійшов Кіндрат Муха. Діду, сказав Тарас. «Цього чоловіка зустріли ми в степу. Каже, що з татарської неволі втікає». Був дуже голодний, ми його нагодували та запросили до нас, щоб відпочив. «Християнське діло ви зробили, діточки, а решту то ми обміркуємо. Ти чоловіче звідкиля? Та вже сказали за мене інші. Куди ж ти мандрувати хочеш? Де твій народ? Я в Черкасах народився, давно вдома не був. Хто знає, що з моїм родом сталося? Я б радо залишився між вами, коли б ласка мене до громади прийняти». Він поклонився Мусі Незенько. «Ну, ми побачимо, до чого ти здався. В нас лежаного хліба нема. Поки що залишайся. Тепер можна де-небудь у повіці на сіні переспати. А хліба в нас доволі». Тарас стояв з Трохимом збоку і все чув. «Чуєш, Трохима, як бреше?» Спершу казав, що він з Канева, по тому, що з Кременчука, а тепер вигадав Черкаси. «Ми зробимо так». «Ти візьми його до вас у повідку, пильнуй його, з не спускай. А якщо помітиш, то зараз давай мені знати. Я б його взяв до себе, та я не впильную, бо він має на мене око, і мене пильнувати буде. Тебе ж він не знає. А ти, коли б з тобою дуже розбалакатись хотів, то вдавай з себе не до тепу, дурного. Ти це знаєш. Пам'ятаєш, як ми на Різдво забавлялися?» Недоїдок дуже дякував за ласку, ходив поміж людей і розглядався, буцімто шукаючи, де йому примоститись. Тарас не зводив з нього очей. На дворі вже стало смеркати. Трохим приступив до недоїдка і сіпнув його за одежу. «Не ходи, дядьку, по селу, мов сновида, а ходи до нас у хату. Мама дасть тобі повечеряти, та й підеш у повідку спати. Може, тобі подушку дадуть, я не знаю». Притім трохим дивився на нього вирядченими очима та так по-дурному всміхався, що справді був схожий на дурнуватого. Повів недоїдка у батьківську хату. Він привітався з усіма, як чоловік бувалий, і присів на лаві під мисником. Йому дали вечеряти, тепер став дуже говіркий, як побачив, що в хату більше цікавих понасходилося. Розказував усячину, Плів баляндраси, говорив приказки, був веселий. Людей сходилося щораз більше, хата наповнилася вщерть. Усім, недоїдок, припав до вподоби. Трохимова мати вийняла зі скрині чисту білизну і одежу чоловіка і дала йому, щоб переодягнувся. Недоїдок дуже дякував і став ще веселіший. Поряд з тим умів так зненацька у людей дещо випитати і багато довідатися такого, чого хлопці не хотіли йому раніше сказати. «Вас, бачу, й татари є», – сказав, поглянувши відчинене вікно. Татари якраз верталися з роботи біля Трохимової хати, і недоїдок почув їх говірку. Він пильно дивився, як вони попленталися до свого шатра. «От коли б так, – сказав по хвилині, – ви мене поставили над ними наглядачем, то вони б не так робили» а я мав би нагоду на них помститися за мою кривду та гори, якого я не в моїй довголітній неволі. «Вони і без цього добре роблять», – сказав один з уходників. «Не треба їх підганяти. Люди добрі. Татарин лише в степу небезпечний, а тут наче овечка». «Не вірте їм. Я їх краще знаю. Їх треба добре держати в руках і пильнувати». «Та ми не знаємо, що старшина на це скаже». Не наше діло. На печі сидів непомітно трохи, ми слухав. Відтак непомітно злізе, вийшов. Узяв у сінях мішок з сіном і кожушину та пішов за хату на призьбу. Примостився так, що повітку мав на оці. Коли б хоч не заснути, та годі, мусить так бути, а коли б мене сон ломив, то щепнуся. А тим часом недоїдок говорив далі. А це у вас, бачу, і дітвацьке військо завелось? Ну, хай бавляться, коли вам робочого дня не шкода. Я дивуюся старим людям, що таке дозволяють, щоб хлопці замість робити цілими днями байдики били. Люди не знали, що казати, а були тут такі, що минулої осені при кабиці по руках від Тараса дістали і не могли йому цього забути. Нащо таке жовто дзьобе військо здалося? Десяток татар усіх їх у пута піймає та в'ясир пожене. Підростуть, то й знатимуть, обізвався котрийсь. Але справді їх отаман, що його Тарасом кличуть, то дотепне чоловік, а язик у нього колючий і мовшило. Проворний хлопець, нічого казати, говорив один старший уходник. Минулого року то так нас вчасно остеріг перед ордою, що коли б не він, то всі ми були б пропали. «Справді, мудрий, хитрий, мені дуже сподобався, і я таких люблю. Якби ви знали, люди добрі, як високо цінують таких хлопців бусурмани, на вагу золота купують, то справді гарний хлопець, чорні очі, гарне лице, чорне волосся».